PACEA DE ARISTOFAN iată pe cultivatorul Trigias, după lunga și neobișnuita sa călătorie a ajuns la poarta Olimpului, lăcașul zeilor, strigând pe Hermes pazniculor. Te cară de aici, ticălos nespălat! Se-mi pute tot locul de miasmele tale. He, dar mă mir că ai știut să străbați asta care. Cum te cheamă să-mi spui? Băi, <laughs> că <Jegărică> mă cheamă. <laughs> Din ce neam? <laughs> Apoi, țin de a jegoșilor seamă. Cum îi zice lui Tatu? Lui? Păi, lui spunea. Jur pe mea Gerea, că de minți te ucid. Sunt Trigias și sunt Atenian din suburbiat Monon. Biet Podgorean. Mm -hmm. Nu sunt, crede-mă, politician ori spion. Da. și ce vrei? <hie> Ți-am adus niște carne plocon. Ah, ah. Să recunți de el. Ce băiat delicat. te mă. a eram nespălat. Două fug atunci mi-l cheamă pe zes? Aș dori să-i vorbesc, să mă fac înțeles. O brădiști cam pe dos. Nu-ți mai bate figurița. De taci. Zeii noștri și-au luat tălpășița. Au plecat? Au plecat. Pot să știu cotru? Sus de tot. Pe olimp. Uite, vezi? Acolo. Și-ai rămas singurel. Sărăcuțul de el. Ei, eu sunt paznicul lor. Că mai au niște oale și tigăi și clondire. Toate sunt goale. La ce pricini au gonit pe măreți, chiar pe dânșeni, Sunt furioși pe eleni ca și de cu trângii, n-au astâmpări de fel. Mm -hmm. Nicăieri în cap. Mm -hmm. Deci, lasă războiul să-și facă de cap. Iar ei, zei, sătui de gâlcevile voastre și să tui să vă audă cerșind ajutor, se mutare de zor mai departe de voi. Mai aproape de astfel. Trebuie să-ți spun, nu înțeleg ce-i supărat atât. Eh, fiindcă pacea zăiască vă șade în gât. Adevăr ai grăit Ne purtam că piați! de asta nici pacea voi nu N-am putea să-i vedem doar făptura și boiul. Într-o peșteră neagră. A închis războiul. Unde-i peștera? vezi pe cel Aha. A Privește ce lespezi i-a pus curmeziș. Hi. Lumina curată să nu o mai vadă. Și nimeni în veci să nu o Nu no, no, no, no, no, no. Pot să știu ce mai pune războiul la cale? A, încă ieri. L-am văzut cu cărat către vale niște arme ciudate, uh -huh, uh -huh. ciuaste și grele. Ce gândești că mai vrea să înceapă cu ele? V-au rămas neatinse cetăți câteva, în curând cu dezastre și șaf locală. Eu, acum am plecat, după cât mi se pare, e războiul ce vine cu atâtea Oliu, ce mă fac să mă dau mai latos, că sosește războiul urlând fioros! Va -ti Vă voi face fără O scoarță, o Ha, ha, ha, ha, acest polemos te înfioară! Când privește în gheață, când suflă, poboară! Nu-i mirare că toți muritorii îl tem! Poar să-l vezi! și-l ghițiși că-i și, că și blestin. <tricul> Ei, că cea bă, poate? Că poruncă, Ca un întul în stai. n un punct pentru tine. Hai, justruiește marmura. La puteri, puterei, s-o pe oameni ei. Războiul și Gâlceava au plecat să facă pregătiri, ...și se încerce să abată noi nenorociri asupra popoarelor greciei. Trigias cheamă pe toți cetățenii... ...ca să ajute la eliberarea păcii. Sosita grecilor, clipa și ora cea mare, Când ura și vechile vrajbe curmând fiecare, Luptavom să dăm la lumină a păcii zeiță divină. Flugari, muncitori. Meseriași, negustori, de a fi insulari sau străini, voi sunteți poporul și pacea, vidorul. Doriți cu pârghii, odoane și sape, veniți, veniți, uniți-vă forțele voastre cu toate. Veniți cât nu prinde tiranii de știre Să-mi noastră unire Să dăm libertate Să dăm la lumină A păcii zeiță divină Veniți Ai eladei feșorii Căci iată o ziua mare scânteie în zor. Veniți într-un cugeț și gând, să facem un trup și-o suflare. Veniți mai curând! Iar tu, cele Trigias, Condure îndată la locul În care e pacea acum feretat. Să scoatem din nou la lumină, Pe cea mai frumoasă zâiță, Divina, ce lumea senină Și poama rotește pe viță. Grăbiți, Grăbiți, veniți cu o toare, Și pârgii și sape, Căci ora salvării e aproape. Malaysia whats that hurts you them yet și-ar putea năvăli peste noi. Dar vestea cea nouă în inimne bate să poți să te bucuri în ticnă de roade, să nu-ți mai iei arcul și hrana de desagă, să nu-ți părăsești cața ta dragă. Nu strigați, nu treziți în cruntatele bezne, chiar din Hades, lui Cleon iar ar fi încălesne Să ne facă zadarnică lupta de aici. Și odată cu pacea și noi vom pieri. Când pacea va fi de noi toți apărată Nu-i forță pe lume, din mâini scoată. răscoată. Potoliți-vă odată cu dansul și larma Deșteptați pe vrăjmași, pa și alarma tu pui ciune în cuvinte, Dar bucuria fură mințile, Zadarnice-ni străduințele, Picioarele nu iau mereu înainte. Încetați! Încetați! E un joc de copii păiați! Încetăm! Încetăm! Numai gura de voi! Să mai facem doi pași, Numai doi, Și încă doi. Nebunia aceasta nu-i bună deloc. Bucuria prea mare ne mână la joc. Vom putea să muncim fără griji de război. Vom putea să trăim oameni liberi și noi. Bucuria de azi, o găsesc deșuchiată. Veseliți-vă doar când e pacea salvată. Atunci vom putea să cântăm Și în voi vom putea să petrecem. Atunci vom putea să lucrăm Oricum ne-o fi placul să alegem. Atunci vom putea naviga Știind că ne așteaptă acasă Un pat călduros și o masă Și plină de dor Dragostea. Ți-a fost suferința, tovară de cale, Culesa-i scăieții din toatea vieții, Și truda ți-a fost de popas. Să mutăm de dintâi lespede. Dicălos muritor, ce-ți prin minte? Precum vezi, Hermes, vrem să facem o faptă cu minte. Dacă nu te oprești, vei păți o urât? Voia avea ce mi-e scris. Îmi ajunge și atât. Dar doi vrea să-mi ajuți? Ești pierdut când îți spun... – Poți să aflu în ce fel? – Vei muri chiar acum. – Cum să mor? – Iată, ești ca și mort. – Să mă crezi, sunt mirat. N-am simțit nici dureri și nici când s-a întâmplat. – Oare nu știi că zefs, cu să o trăznăt, lovește pe oricine porunca Ionesfocotește? Și că ordinul său e ca pacea pe veci, să rămână închisă să în Apoi, dacă e așa, fie viața mi -o i da. Vei plăti negreșit. Uite ce te-aș ruga. Dă-mi trei dracme împrumut. De un purcel să-mi fac rost. Vreau să fiu inițiat, să nu mor ca un prost. O, stăpâne, trăznește-l! Te implor, nu-l vesti. Sunt dator să o fac. Îi sunt pasnic aci. Al meu dar! Oare nu prețuiește tăcere? Dacă tac, îmi pot pierde și rang și putere. Vai, slăvitule Hermes! Voi decolo, acolo, stați? Oare vreți să pierim? Pentru ce nu-l rugați? Când cerfele noastre ospătai. Ascultă, stăpâine, imploră poporul! O! Oh! Fi inima Implorările lor chiar și munții ar mișca. Dar a lor venerări în curând vor dispare, căci pe zei îi așteaptă cumplită uitare. Oare pe zei să-i aștepte uitare? Dacă îmi spui adevărul, se poate, apoi, ca la rândul, părerea să-mi schimb despre voi. Ia minte atunci! Am aflat că Selene și cu Helios, cel de potrivă viclean, hotărâre să întindă Imperiul Persan peste toată Elada. Și ce vrei să însemne? E ușor de înțeles. Va fi rău pentru voi! Când persani, barbari, ne supune pe noi, toate jertfele noastre le-or lua pentru ei, pentru soare și lună, dar nu pentru zei. Înțeleg, înțelegi. De aceea de-o vreme într și scurtează orbita Selene, iar Helios parte din raze și ascunde. Deștiut știut, Hermes, dragă, a lor intrici pătrunde, stai alături cu noi, cântărim cu dreptate, și ne ajută ca păcii să-i dăm libertate. Că și noi te-om prin mărețe serbării, te-om numi salvator, te-om slăvi prin cântări, și orașele cele de tine salvate, cu statui și cu temple, ți-or fi închinate. Vor fi... Daruri bogate și mari libaţi Vei fi zeu favorit printre zeii cei buni, Iar al jertfelor fum l am până la cer. Ca să încep eu o cupă de aur-ţi Pentru aur pasiunea oricând mi se aprinde. Muritor, sunt mișcat de ale voastre cuvinte. S-a prins Zeul nostru cu darul promis. Deci la muncă, voi nici! Luați unelte de grabă, cu puteri reunite vom face în spravă! Noi! Iar așa cum ce vom face, și prin la pace o vom salva. Prin glasul tău, pe toți te cheamă, și chiar de greu, nu-ți seamă. În timp ce o mare parte din mulțime trage de o groase, pentru a urni din loc lespezile uriașe sub care zace pacea, bravul cetățean Atenian Trigias se adresează lui Hermes. Sus, Este ora libațiunii! Seninul păcii va de lumii! Înainte, Stăruiți fiecare cu suflet și pentru a păcii salvare. Și acela ce vine cu noi să muncească, războiul să nu mai gunoască. Și viața să-i fie pe veți fericită, la baza mea iubită. A cei ce războiul mai vor să stârnească, să nu-l mai spârșească. A cei ce prăjmașe de mai poată, oșmarul să-i Tiranului care visează mărirea și pacea va vrea să uzurpe? Trădarea și ura să-i fie pieirea și în Hades atâng să se surpe? Acel care fabrică arme și vrea prin ele avere să facă? Să-l prade pe de tot ce avea de foame și sete să zacă? Și dacă cumva vanitosul nejob ar vrea general să se fază ori insul viclan și cu suflet de rob, dar cei dintre noi dezertează? De roată să fie legați, de stângi să se farme, cu bițul să fie brăzdați, să poarte amintirea în carne. Hai, tot la o altă, la treabă acum, să fie în ceasul cel bun. Vârtoși de odgoane și O singură mare sforțare. <fie> Toți odată fârtați. <fie> <fie> Mai cu flagă. Mai tani. poate merge așa. Unii trag alții cea. Unii nu trag deloc, alții în bătaie de joc. Unii privesc în pământ, alții se dau în vânt. Puterile se irosesc zadarnic. De curând veți plânge amarnic. Opintiți-vă toți ca un suflet și un trup. Apătă toate Mai sunt unii din noi care pun bețe în roate. General Lamacus, la noi ce te bagi? De pricep, cum o știm, înapoi să ne tragi? și armura se grea și făptura puhavă. Nu ne ești de folos la asemenea treabă. Iam te uită și alții ce stau la Taifas. Că trecut, argoțienii flecare au rămas. Dar spartanii. Îi vezi cu ce inimă trag. Toată munca la ei doar plugare o fac. Pe când cei ce fac arme și încruntă privirea, ei ar vrea să ne vadă stricată unirea. Megarieni, în schimb, par că sunt mai cuzel. zel. cei din tâi, dar la muncă, de fel. Muncim, însă treaba nu saltă! altă. Puterile nu-s la nu un trup! Hei, Și Se mișcă pe lespede noare! Dar ce uriașe sforțare din partea celor ce trag când ceilalți mai mulți se prefac! Plugarea Atenei! De pace doriți! Trageți cu nădejde și nu șovăiți! Încă sunt vreo câțiva care e ca povara! Ia mai dați-vă șorilor cei din Megara. Voi ați fost cei din teici, ați sărit la război. Poate nu ne certam dacă nu erați voi. Mai cu foc Atenieni, și mai mult către mare, dacă pacea voie să vă intre în hotare. Apropiați-vă cei înfrățiți, eu gândesc, pentru voi. Zorii păcii răsare în curând Cu nădejde înainte, pe din oron Ia păstrează i și meritul tot Se urmește Șervează Un pas mai avem Și-a păcii zeliță O putea să o vedem. Drageți, prieteni și frați Înainte, le greu și ne desprinde. <trui> Ce măiestrită cântare, Slava ți-o poate cuprinde. Tu, care umpli de miere Rodul smochinei și poama, Tu ne-ai adus mângâiere, nu de pe suflete teamă. Te însoțesc abundența și încântătoarea serbare. Blândă îți este prezența, calmistită în serare. N-am mai văzut o fătură la fel luminoasă caldă e suflare, ca mărul în pârgă miroase. În lersul de zefire abia încropite, Rind ca o caldă-aromă de ierburi cosite. Pecul ei îl repetă natura întreagă, urmea cea verde pe care mi o are la largă, ungul că cu și umbros îndogoare amiezi, nailul doimit o timela odihnă Se umple din sufletul farme cu tău minunat Ne-mbată de farme Dulce e zâmbetul tău Ca un de femei Ochilor noștri setați dăruiește de sălbe. Cetățile noastre dau rând bucuriei. Ia uită-te colo ce vor a frăției. Cum râți și dezbenguietăți, veseliți, deși plin de răn și a de Și acum, ia pitiții, avem spectatori, să știm ce învârtesc după mutrele lor. Vei scolo pe cel care stră abătut? El scutur și lângi, până ieri a făcut. Dar cel cu hârlețele moare de haz. hai dă și cu tifla și râde în nas. <laughs> și uite un cosaj cum îl face de ocară pe un gras traficant. <laughs> Dar să dăm sfoară în țară că e vremea ca toți să se întoarcă pe acasă. Lugari, muncitori, omenire voioasă, plecați la ai voștri, la petre plecați și suniți și scuturi și arme aruncați și luați-vă voastră de muncă. Azi pacea domnește și iadă poruncă. Vom merge la lucru, la muncă pe o goare, un imb de când cântând fiecare. Sunt de celor sărați și curați! Să mergem acasă! Suntem așteptați! Ne-așteaptă crescuți de puieți și via ce zace în mohor și scaieți. De când fiecare la vatra dorită, Cântați și închinați pentru pacea iubită, Căci ea ne-a scăpat de voi și îmbrăjire. O, cât de frumoasă ești tu, o venire, Unită și bună ca grâul din spune. Alerg, nici o clipă să nu mă amâne, Mi-e sete de muncă, mi-e dor de ogor, Mi-e inima cânte și pasul mi-e zbor. De sape și pase la cerul să Mă părinte prinde! În lânde, armate, mucii, înainte! Ați ascultat Pacea, de Aristofan. Traducere și adaptare radiofonică de Vasile Cambiții. Distribuția a fost următoarea. Trigias, George Calboreanu, artist al poporului. Herbes, Fori Eterle, artiste merit. Războiul, Aurel Ghițescu, artiste merit. Corifeul, Nicolae Brancomir, artiste merit. Glceabă, Constantin Gurită, Crainicul, Constantin Bărbulescu. Corul, Ion Pascu, Ion Punea, Ion Focșa, Pedre Laurențiu, Ludovic Antal, Ion Dumitrescu, Tiberiu Simionescu, Cornele Lefterescu, Dan Nicolae, Minel Kleper, Petre Pătrașcu. Regia tehnică și muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.